Сергій або Сережа, улюбленець дітлахів, дивак, бо на добрих не кажуть ненормальний, згорів у старій хаті. Ти подзвонив додому, і батько сказав, Сережа згорів. У мене те село вимальовується, як на ладусиному малюнку. Смуга річки, жовтий пісок, кущі на високому березі, обов'язковий місток – і пес на передньому плані. Хоча ще не літо, а бліда анемічна весна. Сережа згорів у сні. Ти приніс пляшку горілки поминати, І в твоїх очах я побачила невідворотне запій. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішно. Багато днів і ночей я повторюватиму цю мантру, навіть коли все закінчиться, і я замість пекла опинюся серед людських і господніх садів урожа. Їстиму білі черешні, які вночі світяться поміж темного листя. Що з цієї стіни, коли в щелини заповзають отруєні стоноги, мокриці, безжальні пауки? Якщо я вийду звідси, то в реальному світі виглядатиму безсилою, старою і сивою, нездатною відродитись, щоб стати кращою. Нехай Бог тобі простить, але він не схвалює вистав, не приймає душу наполовину чисту, наполовину брудну, не розуміє брехні, спричиненої страхом. Я ще затруєна, хоча поруч мене незрадливі мама, сестра і донечка. Не маю чого спалити, бо після тебе нічого не залишилося». Тільки тінь того, спаленого живцем бідолахи, який мав лише одну душу, за те безсмертну. І я вже нічого не палитиму, окрім сміття і торішнього бур'яну. Кожне спалення призводить до катастрофи. Скам'яніли лице прихованого божевілля, яке ніколи не зрошується сльозами, ось що нагадує вічність, зупинений час. А проте не хтось інший, а саме я беру участь у цьому ганебному дійстві. Колесо долі шалено обертається, але це десь у горі, десь тільки зірок, Куди падаєш у дитинстві, перейнята жахом безодні, а згодом, наче йов, порпаєшся у попелищі, благаючи Бога знищити час, бо далі жити не сила. Коли впаде сніг на мою голову, кожна клітина тіла волатиме так само. Я пересипатиму попіл із долоні в долоню, Вільна від усього, осторонь від усього, Самотня в старості, як була самотньою в дитинстві. І нужденна. А зараз збережу кожен подарований цукерок для своєї дитини, І кожну знайдену суничку кладу в її не дуже чисту долоньку. Милуюся, як з кожним днем розквітається квіточка. Але мені не минути попелище. Колись я відведу погляд від нього і зустрінуся з очима втомленими і ласкавими. І це буде кінець, тобто початок. А зараз то зараз відповість мені на питання «Що робиться з тілом, коли спалюється душа?» «Куди йде воно? Чи усвідомлює власне срібство?